Учора він викидав сніг з двору, поглядав на сусідню бабину хату і думав, коли закінчить у себе, то піде і викидає в баби. І не пішов, бо в тому дворі побачив раптом молоду жінку, несла від колодязя відра з водою, обережно ступаючи возенькою, прокиданою стежкою. Простоволоса, застебнутому пальточку, чобітках, придатних для міських асфальтів, але ж ніяк не для сільського чорноземелля. Несла красиво, адже сама красива і ставна, і вода не вихлюпувалась додолу, аж дивно, що городянка так уміло дає раду повним відрам. Зосереджена, чи перейнята якоюсь своєю думкою, вона його не помітила. І добре, що не помітила, бо легко б зауважила, як він тієї миті розгубився і стовпів, не сподіваючись бачити в бабиному дворі нікого, крім самої баби. А тут раптом така краса. Пригадавши учорашнє, забув про щойно пережиту прикрість із проклятущим запахом. І стало йому добре, і вже він уявляв, як сьогодні знову побачить бабину гостю і може насмілиться з нею заговорити. Навіщо? А просто так. Він уже давно ні з ким не говорить. Відколи він тут, у цю хату не навідувалась жодна жива душа? А відколи він тут? Втрачено лік дням і місяцям, і світ у часі і просторі обмежений для нього цією хатою і тими днями та місяцями, яким немає ліку. Поза ними він себе не тямить, немов життя його почалося в цій повній самотині, і в ній же колись закінчиться. Щоразу, коли думав про таке, починала боліти голова і підступала нудота. У голову напливали гойдливі пасма туману чи диму, і думка губилася в них, розливалася і розтікалася, і він уже не усвідомлював, про що саме думав хвилину тому. Наче присутність глухого, високого і воднораз невидимого муру відчував навколо себе, а що там за ним, знати не дано. Інколи здавалося, пробити цей мур допоможе йому зошити з написом на першій сторінці, що його він перечитував час від часу, переживаючи незвіданий раніше стан з чемкої затерплості не так ціле, як душі, але напис нічого йому не підказував і не пояснював, бо в самому ньому крилася якась таємниця, недоступна для розгадки чи осягнення. Він уже знав той напис на пам'ять.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 Холонучі руки на грудях, за до того, ти ще встигнеш збагнути, що відходячи в безвість, ти так само перекладаєш власні порахунки із світом на тих, хто зостається жити. І враз, геть несподівано для себе, він надумав показати цей напис їй. Красуні, побачені у чора в Бабиному дворі з двома повними відрами в руках. Раптом вона здогадається, розшифрує прихований потаємний зміст слів, старанно виведених чиїмось каліграфічним поширком на аркуші учнівського зошита. Він аж зрадів, що ця проста й добра думка прийшла йому в голову, і вперше за багато років по-дитячому безжурно усміхнувся: Тільки б день настав, чим скоріш, який то має бути день. А Наталка, занізши усі невідра, Повійшла в хату, стала обличчям до вікна і перестала дихати. Вона щойно бачила в сусідньому дворі господаря, бачила, як він завмерло дивився на неї, не зводив з неї очей, як неприродно завмер з напів опущеною лопатою. І то був він, її Павло. Вона його знайшла, розшукала загубленого чи захованого в безмежному, невідомому, непривітному світі, хоч безліч разів зневірювалася в можливості удачі. Мала б нині радіти, почуватися найщасливішою, і вже готова була захлана спивати ту радість і оживляти нею розтерзану хто з навідколи душу, а натомість відчула в ній холод і ляк. Павло її, не впізнав, не гукнув її, не озвався, не зробив до неї жодного кроку. Може, розгубився, не сподіваючись її тут бачити, не встиг добре розглядіти на тлі сліпучого снігу. Але ж він так пильно, може впритул дивився на неї, не міг не розгледіти, не впізнати.